Люди слухають, зітхають, плачуть. Агнат дочитує книгу, кладе на столику і проповідує. «Не плачте, матері і діви, ще не прийшов останній той великий час, коли серця ваші очистяться від безнадійності, зневір'я. Сили і любові вам треба, вірте у вашу силу і вашу любов. Гинуть матері». Зникають з лиця землі щирі добрі жінки, які родилися і внесли в життя щастя, радість, несли працю і несли сміх молодий, гинуть діти Сонця і великої нашої землі. Ви жили у цьому краю, бачили його широкі простори, бачили небо, налите теплом, налите барвами, яких ніде більше нема. Виступали по наших дорогах, наших стежках. Кажу вам велику правду. Нема кращих стежок і ні доріг веселіших від наших, від тих, які щодня і щоранку попирали під дошви ваших ніг. О матері! І ви, дівчата, і ви, мужі! Ви, що виросли серед безкраїх ланів, залитих морем хліба, залитих піснею і залитих потом, кажу вам велику правду. Повстаньте і повірте в себе, Повірте у вашу силу, у вашу землю. Душі ваші сплять, думи повільні і не хочуть напружитися. Страшні дні надходять, і нема милості ні левові, ні голубові. Ви, діти садів цвітучих і лунких гаїв, чому зітхаєте і звертаєте ваш погляд до неба? Не вірте, звідти не впаде огонь і не спалить її землю осквернену.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 За вікном співає хуртовина, після хтось порушує тишу, падають окремі слова – одно, друге, зв'язуються у речення, оповідають, що у Києві одновилася церква. Одного ранку бачать люди, що баня церковна горить золотом, дивляться і хрестяться. Ще вчора була вона зовсім темною. Кажуть, що десь народився великий пророк, що виведе народ наш з неволі. Чорні духи сповістили про цю вістку ірода-знущателя, а той поморок і голод великий на народ наслав. Сто тисяч немовлят мусить вмерти. Кажуть, що вчора прийшли і забрали знов людей. Забрали Архипа, з ним ще кількох забрали. Пішли на кладовисько, розкопали могилу, і дістали з домовини хліб. Вони бачать скрізь, навіть на тому світі не сховається від них. Так-так, навіть на тому світі. І Архип вже не вернеться. Ні, він вже ніколи не вернеться. Так, всі знаємо, у нього, направду, є дитинка, і вона умре. Архип порушив хліб, засипаний у церкві. А тож заклятий хліб, з'їси такий хліб і... і вмреш. Підем, люди, віддамо тіло снові, ніч пізня, пора. Розходяться, гнат вже один, сидить і думає. Думає про церкву, що у Києві обновилася, думає за пророка та ірода і також думає про надію.